Hej och välkomna till succépodden Fyrkantiga ögon. Mm. Underbart. Hur är det med dig idag Emil? Eh, jo men det är bra. Det är bra. Jag har faktiskt eh, inget att klaga på. Jag brukar inte ha så mycket att klaga på. Men nej, nej. Allt är bra. Mm, vad härligt. Ja, jag känner mig pigg. Inte ja, så kanske. rask, men pigg. Alltså pigg i skallen, lite grann. Mm. Kreativ. Det går väl över? Ja. ja. Det finns ju värre saker att vara en kreativ. Ja, ja. Eh, deprimerad är ganska mycket värre. Mm. Ah! <laughs> Tvärfylld med ångest är ganska jobbigt. Ja, men jag tror inte sånt jag finns på riktigt. Nej, kanske inte. Eller osäkerhet, ifall man kommer att ha råd och pröja alla räkningar när månaden är ganska jobbigt. Ja, jo, det, det skulle jag nog tycka var ganska jobbigt. Ja, det är en ganska hemsk situation. Det hamnar man väl i några gånger när man är student? Ja, mer eller mindre. Eller du en annan sån känsla som är riktigt, riktigt, riktigt, riktigt jobbig. När du mm. har varit ute. Och så tänker jag, men vad fan, jag har pengar kvar på kontot. Det är inga problem. <laughs> ja. Och när man vaknar upp dagen efter och man kanske har fikat lite väl mycket Ja. och har lite ont i magen och sådär och får för sig kolla kontoutdraget för att bara se om man klarar sig resten av månaden. Mm. Och så ser man att... Mm. När man har köpt... Uh... 15 öl istället för fyra öl Som man trodde <laughs> Precis <laughs> För efter fyra öl så tänker man Fan vad rika är ändå Ja <laughs> Den känslan är fruktansvärd mm, Den är ju det Den är ju det Men ja, Det var väl 10 år sedan Eller någonting man hade den för det. Ja det kan man väl lugnt säga Tack och lov Hur är det själv då eh, Det är bra det är, har inte heller någonting att klaga på alls faktiskt. Så det. Jag trivs med livet just nu skulle mm. jag säga. Jag får spela in podd varje torsdag, mer eller mindre. Mm. Och jag får ha roligt däremellan, i stort sett hela tiden. Så vad ja. fan har jag att klaga på. Ja, men precis. Det är också kul också att. Hur är det? Inte är dåligt. Det, det, det, det, det På den nivån. Jag har inte de här krämporna. Jag känner inte ångest idag. Men. <skratt> eh, mycket negationer. Äh, men vad fanns det? Mm. Det. Nej. Och ja, det kanske är så att man har lite vårfiling. Det är ju. Det har varit soligt mm. i alla fall och fint i Dalarna. Ja. men så fort man passerar gränsen till Värmland så har det varit regn. Ja, jag får ändå säga att igår så var det faktiskt ganska fint väder i Värmland också. Sen har det ju regnat och pissat som fan idag, men det, det kan man väl leva med. Mm. Det som man vet när man kommer in, det är för fan inte ens februarien. Så det är farligt att få vårkänslor Redan nu ja, ja, ja, ja, ja. För Man vet, jag kommer nästan alltid En sån här jävla smocka till I februari Med skitväder <laughs> Ja men det känns ju som Om, om, om två veckor kan det vara 10 cm snö Alltså det, det skulle ja, ju inte ja. vara jättemärkligt Men jag tycker att det är skönt Att januari snart är slut Och att man i alla fall är inne i den ganska korta månaden Februari för bara det blir mars så tycker jag att, jag ska inte säga då att man får sommarfeeling direkt men då känns det som att nu har det redan gått tre månader om tre månader så har jag semester, lite mm, den mm, känslan mm. brukar jag få då och det är inte kölmörkt när jag åker till och från jobbet längre Nej, nu är det ganska mörkt När jag åker Men det som är gött nu är att när jag går ut Från min arbetsplats strax efter klockan fyra Så är det ju faktiskt ljust nu mm. Och som jag hade hände ganska mycket På en vecka nu också Så det, det känns alls bra Och så det, det som är så sjukt också Det är ju roligt också att vi börjar podden Och börjar prata väder Men nu, ja, nu vill det jag göra svenska det. som finns. Nu vill jag fan göra det eh. Och jag glömde precis bort vad jag skulle säga. Så vi, vi släpper det helt enkelt. Mm -hmm. ja. det, det bara försvann totalt. Ja. Nej, Synd. jo. Det som, ja. <laughs> Varje gång det blir ljusare och när det blir vår att man blir så förbannat. Förvånad. Ja. Jaha, är det så här det brukar vara ibland? Det är ju helt sjukt. Ja. Mm. Som att man har glömt. Du vet, när man är riktigt sjuk och har haft feber en vecka Mm. Och eh, man under, på den tiden så hinner man glömma bort Hur det är att vara frisk Om man ser någon som, <laughs> och gå, och man Se någon som kan stå upp och gå Om man är avundsjuk Om helt att kan stå upp och gå Ja, så tycker man det är helt obegripligt Att det finns någon som orkar göra det mm. <laughs> Nu blir det pinsamt tystnad Ja, det blev lite så Men jag visste inte vad jag skulle fylla på med riktigt. <laughs> Nej, det finns ingenting att fylla på med Ska vi bara köra på? Ja, det är klart att vi gör eh, förra, veckan, det förra veckan så pratade vi om spel som var 20 år gamla, mm. ungefär då. Det, vi, vi pratade om kanske något år äldre och något år yngre också ja, Men det men var ungefär... både drygt och knappt Ja, ungefär 20 år i alla fall <laughs> Och idag så tänkte vi hoppa på filmer mm. eh, Och jag kommer bara att prata om filmer Som är från 2000 idag faktiskt eh, mm. ja, Jag plockade fram en lista på 2002 För det är ju eh, exakt 20 år sedan mm. Och du och jag, vi har eh, konstaterat i alla fall Att det är fan är mig ett starkt filmer. Ja Uh, om man bara kollar först på listan Som jag nämnde lite förra veckan De filmerna som drog in mest stålar mm. Det är ju bara Alltså det finns ju så oerhört mycket Mer film än de som faktiskt Man minns Med värme till och med Ja alltså det är Tio bra Filmer i alla fall, sen är det väl Några av de filmerna som jag inte bryr mig Särskilt mycket om uh, Men mm. Ändå, det är ju Nej, men jag menar så alltså att... Ja. Eh, väldigt mycket bra film det här året, faktiskt. Mm. Och eh, vi hoppar över det här. Vad har du spelat det senaste, tänker jag. Och hoppar direkt på filmerna. Vill du börja idag kanske och prata om en film? Eh, ja. Eh, den här hade jag egentligen inte tänkt att ta upp, men jag såg... Va, va, kom den då? Eh, jag har, inte, så att jag har inte förberett mig men jag tänkte jag slänger ut namnet i alla fall och lite vad jag kommer ja. ihåg. Kung pau Enter mm, the okay. Fist. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Jag vet inte exakt hur det är det ligger till men det är ungefär som att de har deepfakat en gammal kungfu-film. Okej. Okay. Med en amerikansk skådespelare antar att Mm. Och så har de väl klippt ihop en massa Så att den är helt, helt Stukad, alltså den är för 2002 Och Sen är det ju Foto, eller vad man ska säga filmen är Det är ju en, en Hongkongfilm Från 1976 <laughs> okay. Som de har klippt in honom i Spännande Och, Ja, det, det är bara en massa helt skumma grejer Dialogen är liksom Helt bananas och kanske den mest kända scenen Tror jag i alla fall Är ju när han fightas med en ko Aha um, Som attackerar Med jag... att spruta mjölk med spenarna på honom Och sådana grejer mm, Det här hade jag kommit ihåg Om jag hade sett känner jag Så det, det här har jag ingen aning om Vad det här är faktiskt Det har jag missat totalt Alltså nu har jag inte sett den sen När ja, kan jag ha sett den? 2005 där någonstans. Jag vet inte. Ja, det är så jag såg det senast. Mm. Så att, jag hade inte tänkt att prata om den. Det bara, jag bara fann den också. Så jag tänkte, jag kan nämna den i alla fall. Ja. Då, då tyckte jag att den var hysteriskt rolig. Idag har jag inte en aning. Jag skulle nog kanske till och med. Det finns att jag skulle tycka att den är urusel nu. Men då tyckte jag att den var fantastiskt rolig. Mm. Men. Uh... Ah, fan. Det kan väl ändå vara härligt Att få nämna en sån film um. mm. Det är bara liksom just den Jag hade typ glömt bort att den finns Ja, okej okay. Ungefär som The Game <laughs> Fan också <laughs> ah, ja, det är sånt som händer <laughs> Vi har väl tagit upp det i podden tidigare så folk vet det, det ja, jag tror att jag har tryckt hit dig några gånger i podden. Ja, det har du gjort. Ja, så det var inte mer än rätt helt enkelt. Ja, så det är inte filmen med Michael Douglas utan det är eh... spelet to The Game. Ja. <laughs> ja. som bara Nej, går men det var bra. De, de, ja, den var lite oväntad faktiskt. Ja. Ja. Så du kör du så länge. Ja, då vill jag hoppa på en sån här film som inte är med på den här topp 10 mest inkomstbringande filmer. Men en film som på sätt och vis har betytt en del för mig. För det är nämligen en av mina absoluta favoritskådisar som gör en av huvudrollerna i den här. Mm. Och jag kommer ihåg att jag hade sett den här på bio och när jag kom hem igen då Fråga mina föräldrar naturligtvis ja, Hur var den nu då? Och jag sa ja, men den, fan, den var faktiskt riktigt bra Det var en väldigt väldigt bra skådis med Och jag var ju inte gammal 2002 Så det enda jag hade och Som jag kommer ihåg vad han hette Det var att han, han hette Day-Lewis Någonting okay. Och då sa, morsa, då sa morsan direkt ah, Daniel Day-Lewis Vad han med? Han är ju Jätte, jättebra. Så ja, en av mina favoritskoder är Daniel Day-Lewis. Och eh, år 2002 så gjorde han filmen som Martin Scorsese gjorde, Gangs of New York. Den har jag sett början på. Ja, eh, det är också med Cameron Diaz och Leonardo DiCaprio. Eh, jag tror att det var här någonstans som, i alla fall för mig- Kanske tillsammans med filmen Catch Me If You Can som jag tror också kommer från 2002 som Leonardo DiCaprio tog det här steget ifrån Titanic på något sätt mm. och man insåg att den här killen har mer att ge han kommer inte att fastna i den här rollen som vet hur man kan göra när filmer blir riktigt populära och stora att ja. de, de kommer aldrig ifrån den rollen mer men men uh, DiCaprio var helt enkelt för bra för att fastna i ett sånt fack. Men han visade ju han ändå på ganska stor talang. Nu kommer jag inte alls ihåg vad den filmen heter, men han spelar mot Robert De Niro, tror jag, som är en styrfarsa eller någonting. Oj, vilken kan det vara du menar nu? Ja, ja precis. Alltså då är ja. ju DiCaprio typ barn. Ja, och han hade ju några sådana, bland annat då, den här Gilbert Grey-filmen mm, till den exempel. Den tänkte också, den Så, är ju också helt ja. outstanding i. Mm, han har ju ett gäng sådana Men vet jag kan tycka att det har funnits Ganska många bra barn Slash ungdomsgård Som sen liksom inte Nej, precis, och sen fastnade han i pretty boy Facket där med Titanic eh, Lite så, ja, och det var det man kanske Befarade att det skulle bli så Men icke så icke Utan han kom ju bland annat Av den här gangs hos New York Och eh, egentligen så handlar han väl om eh, ett väldigt väldigt tidigt skede kan man väl ändå säga i New York när New York börjar och bli den här stora staden i mitten på 1800-talet. Mm. Um, och det är liksom olika gäng som slåss om rivaliteten. Vem ska styra New Yorks gator ungefär? Mm. Um, men den kanske är ändå mer... så alltså man kan tänka The Warriors han, handlar också om gäng. Mm. Men kanske är mer mer fokus på fightingen i den briljanta filmen. Det här ja, är egentligen... Och att de ska dessutom ta sig ifrån det här mötet där alla gäng ska träffas och blir anklagade för att döda högsta hönset och ska bara ta sig tillbaka till sitt turf. Mm. Och jag tycker att det är en oerhört underhållande film det också. Mm. Och man kan tänka sig att skulle Gangs of New York vara den mer pretentiösa versionen av en sån film Uh, ja, på sätt och vis kanske, för det här är väl i grund och botten kanske mer drama än någonting annat. Mm. Uh, men jag tycker att den lever ju väldigt, väldigt bra på sina skådespelare som gör fantastiska roller. Ja, precis allihop. Till Tänk och med i de den de också. Eller det här, jag har inte kollat upp någon information. Jo, uh, absolut, det är han. Han uh, är ju med ganska kort, vill jag minnas. Utan han spelar ju alltså pappan till Leonardo DiCaprio så han är bara så med i inledningen så vill jag minnas att det är i alla fall nu blir jag naturligtvis så där osäker som man kan bli ibland när man ska mm. plocka fram från minnet bara sådär så han är inte med så mycket men absolut han är med och sen ska väl Leonardo DiCaprio i alla fall kan man säga infiltrera ett gäng kan man väl säga, för att hämna sin pappas död mm. och då är det ju då Daniel Day-Lewis som spelar antagonisten i det här mm. Uh, och där finns det finns liksom Jag tycker också på att han något sätt kanske blir mitt uppe i allt det här. Trots att Leonardo vill döda honom så blir han på något sätt ändå en fadersfigur på något sätt. Det är det, det, är det dramat som gör det intressant tycker mm. jag. Um, och Det här kan jag tycka också är en liten sån här, nästan en liten bortglömd film. Um, den hade ingenting att sätta emot uh, Lord of the Rings uh, The Two Towers eller Harry Potter till exempel. Nej. Så den, den kanske på ett sätt och vis kom lite fel år. Jag tror att den hade fått mer uppmärksamhet om den hade kommit ett annat år. Det är någonting jag inbillar mig i alla fall. Den, den är så bra alltså? Ja, jag tycker att uh, jag har sett den flera gånger efteråt. Nu är det dock väldigt, väldigt länge sedan. Men jag har alltid tyckt att den är väldigt, väldigt bra. Mm. Ja, Okej. Okay. Mycket tack vare skådespelarinsatserna. Så man, man måste uppskatta. Alltså, en del personer kanske skiter fullständigt i huruvida skådespelare är bra eller inte. Man vill bara ha underhållning i mm. en och en halv två timmar. Um, det blir nästan lite kostymfilm över det här faktiskt på ett sätt kan jag tycka. Nästan som Så ett viktorianskt drama. Ja, ja, varför inte? Så man måste nog uppskatta den biten för att tycka att den är bra. Men mm. eh, ja, jag tycker att den är en kanonrulle helt enkelt. Mm. Jag noterar här också att den det verkar som att den skulle ha kommit 2001 men blev försenad på grund av 11 september-attackerna. Det kanske hade varit bättre för den att komma 2001 Helt enkelt Men men, skitsamma um, En annan grej som slog mig nu Cameron Diaz Sjukt stor Där ett tag med de här Den där Mary, Mask och ja Kanske Gangs Vad hände med henne? Vart, um, varför slutade hon Med skådespeleriet? För det känns nästan som att hon faktiskt slutade hon gör ju inte ens B-filmer längre, känner jag. Nej, det kanske är så. Lav. Ja, ja, det verkar så. Och det, det kan man ju få göra, får man väl ändå säga. Men ändå det är... För hon var ju grymt stor där kring slutet på 90-talet. Hon gjorde mm. den där Mary. Det var väl där hon verkligen, verkligen to toppade, känner jag nu. Ja, för hon slog väl igenom i The Mask. Mm, Precis. Men den är redan från 1995 tror jag Så det är några år senare den, här, den där Mary Ja, Så men gjorde hon gjorde igenom också... i The Mask Och sen blev stor med den där Mary mm. helt, helt rätt Hon gjorde även den här Horriba-filmen som jag såg på ett flygplan På väg mot Typ Thailand slash Indonesien Någonstans Min bästa väns bröllop som är en sån här Riktig jävla sorglig historia Men som ändå blev populär Ja, liksom då visste... känner jag igen nu när du säger den Mm. och den har jag bara sett den gången på det här flyget, men det känns som att eh, du vet, den ville vara en pretty woman, men hade inte skärmen från pretty woman, typ så det är jävligt säkert när det är sånt, om man sitter på ett flygplan och så ska de visa film för att det är ett långt flyg och så du vet, så fäller de ner såna här jättesmå tv-apparater så får man ta ja. hörlurar på sig ja, och så är det så alltid en det den tiden, film. ja ja, ja, ja jo. Det var innan man hade en sån där liten skärm I sätet framför sig Ja, oh shit, när vi åkte till och från Tokyo Och man bara kunde välja vilken jävla film man ville Ja, fantastiskt Det var likadant eh, När jag flög till New York, då var det ju bara att välja av vraka helt enkelt Det fanns nu till och med spel att, Ja, <laughs> nu ser Cameron Diaz hon Har hon inte gjort en film sedan 2014 Det är ändå Jag trodde det. att hon hade Varit borta längre Ja, det är ändå åtta år sedan oh, <laughs> ja, yeah. om man väl, ja. Ja. Men jag förstår ändå Vad du menar För om jag tittar lite snabbt här. Jag har inte sett någonting som har gjort Sen i alla fall 2010-2011 Så det kanske är därför det känns lite längre sedan Sen var väl de här Charlie's Angels-filmerna ingen höjdare heller. Nej eh, Det kan jag ändå känna sig att Den första som kom Den var ändå kanske Lite rolig Red lite på Matrix-vågen Eller? Ja, absolut Det tror jag kan stämma ganska bra Och sen uh, tror jag att det, det Nu vet jag inte när den kan ha kommit Men var jag en 10-11 år då där någonstans? Eller kom den efter 2002 Nu har ingen aning Nu haltar det här skitsamma Nej, Det måste ha varit sent 90 eller tidigt 2000 Ingen aning 2001 kanske 2003. Oj. Nej, 2000. 2003 var uppföljaren. Ja, 2000 kom den. Um, Okej, kan man säga så här nu utan att det låter. Då kanske jag var i, i åldern att det var action med tre Coola, snygga tjejer. Det räckte för mig. <laughs> Och väldigt många <laughs> ja, I ja. min ålder, tror jag ja, alltså, alltså, Jag skrattar inte åt dig nu utan... Nej, nej, nej, nej men alltså, Jag tror att det var precis så Att man ja, tyckte, eller jag Tyckte att hon var jävligt snygg Och det räckte ja. för att se Den här filmen um, Sen uh, tror jag inte att jag hade Tyckt att han var lika bra idag, det tror jag väl inte Jag tror jag sett uppföljare när, när den sändes på såna här TV-kanaler här, några gånger för mycket, man har ingenting att göra Och så blegar på tv Och så råkar det vara Den andra Charlie's änglar filmen den, kom. den är dålig Ja, jag vet, jag tyckte att den var så jävla urusel Och så tittar ja, man ändå För att Det var ju inte så att man bara kunde Välja en film Eller jo, kunde jag väl visst Jag kunde ju ladda hem en film Men det tog ju liksom en kväll att ladda hem en film Mm men den kommer vi ihåg uppföljande Riktigt usel ja. Men det blev väl så här att Den första då på något vis ändå tycker Hade en, Någonting av en skärm Som jag kan säga, som den andra saknade Och då räckte det för att den skulle vara Kass istället Ja, skärm i För en person i den åldern Ja, exakt Ja men jag köper det, jag köper det rätt av Gött vill du plocka fram en film nu kanske? Ja, jag kan plocka fram en. Det här är bara en parentes. Men nu råkar jag se Ice Age. De var ja. väl rätt jävla stora de filmerna. Ja, det kan man väl lugnt säga. Och jag vet att en polare var hemma hos mig och tog med den filmen. Så att vi kollade på den och vi garvade flera gånger. Det sjuka att jag kommer bara ihåg den här jävla äckorden med nöten. Ja, han som återkommer i ett par filmer hela tiden. Ja. Som är ett jävligt roligt sidospår. Som liksom får sin egen story nästan. Ja, det, var, det, det är det enda jag kommer ihåg från den här filmen. Mm, Okej. Okay. Jag minns också när eh, det är en som blir uppäten. Och han i den svenska versionen i alla fall heter Rolf. <laughs> Det Han planen. blir uppätten av någon Ja, det är ett väldigt bra plan. Han blir uppätten av någon sån där jävla förhistoriska jävla haj Och så spottas bara skalet upp Och så är det en person som skriker Rolf! <laughs> och sen framåt slutet av den här filmen Så försöker den här karaktären att sälja skalet Och det tycker jag är ett ganska grovt skämt Och makabert skämt i den här typen av film Alltså det är ju helt briljant <laughs> naturligtvis Och kanske någonting som barn Inte lägger någon större notis vid Att det ens sker Men jag såg ju den här filmen som Långt efter att den hade kommit ut Jag tror jag hade börjat plugga här i Karlstad då Oj. Så jag såg, ja, Och ändå reagerade på det Men vad fan Kan han sälja sin döda kompis Skal Passar det i den här filmen <laughs> Ja, det är rätt hemskt. Ja, det kan man lugnt säga. Sen, men vem hade inte kunnat göra så? Ja Jag hade gjort det lätt. Ja. Nej, men första Resident Evil-filmen kom då också. Det minns jag att man var lite hyping inför den då, för att det hade snackats en del sen tvåan kom, alltså spelet. Mm. att de skulle göra en Resident Evil-film och man hade väl sett här, bilder i speltidningar om sån här live action att det är någon som är Leon och någon är Claire men det var från en reklam tror jag eller någonting. Ja, oh, okej. Okay. att ja men eh, nu är det bestämt att Resident Evil ska bli film och det såg man ju ändå fram emot eh, yes. för lägg väl till att det här var ju ändå på den tiden då man kollade på Mortal Kombat och man kollade på Street Fighter och eh, Super Mario och tyckte mm. att det var bra filmer för att man gillade spelen <laughs> Sen är ja. väl inget fel på Super Mario-filmen i sig egentligen? Så, Nej, så alltså jag det, det jag kan tycka att det den eh, lider av, det är väl helt enkelt att det är en Super Mario-film. Att den heter alltså, Super hade, Mario? Ja, hade den hetat någonting annat så tror jag att många hade uppskattat den eh, mer. Ja, det hade nog den filmen mot bra av. Eh, Japp. Men första Resident Evil-filmen och sen när den kom så vet jag att eh, när den gick på bio tror jag och jag såg eh, affischen och då kände jag bara, vad är det här? <laughs> ja. eh, idag så tycker jag att det var väl ett jävla smart drag att göra det i Resident Evil-universumet men inte baserat på spelen. Ja, eh, det vet jag att det har varit mitt främsta argument för att jag faktiskt tycker att det här är en ganska bra action-rulle. Eh, nu ska man ju dock ha i åtanke att det här var en period då jag faktiskt inte hade spelat spelen när jag såg den här utan det gjorde jag återigen långt senare. Men det kändes ju när jag tänker tillbaka på det att de valde att göra lite sin egen grej. De skapade en egen karaktär. Den här Alice, alltså Milajovic, jag, jag tycker fortfarande att den första recinet D.V. är Korpervått bra. Ja, men den har Varken absolut sina stunder. Jag älskade ju laserscenen. Ja, det skulle man nästan kunna kunna säga då att det har blivit en klassisk scen, till och med. ja, ja det är ju till och med med i fjärde spelet. Ja, det kanske det är. Då. Ja, har med efter den här eh, quicktime event fighten med han Crowser. Ja, knivfighten va? Precis, som mm, är just det. som drar ner betyget ett snäpp för hela spelet Ja, det är lite för långt och lite för frustrerande att klara av <laughs> Ja, jag håller med det är, ja, ja, Du måste veta exakt när allting händer för du klar, Det är ingenting du klarar på första försöket Nej Men då kommer ju en sån laserkorridor direkt efter det ja Det kommer fan inte jag riktigt ihåg. Så, filmen har, så att första filmen i alla fall tycker jag ändå har sin plats i det universumet? Mm, absolut. Så jag tänkte jag att ja, men jag kan i alla fall nämna den. Sen tror jag sett lite grann av andra filmen och så tänkte jag nej, men vad fan är det här? Och sen så kom ju hur många Evil filmer som helst. Och för varje trailer jag såg så kände jag mer och mer att nej. Mm. Men, men första filmen. Äh, åh, vad fan. Den, den har sin plats. Ja. Uh, sen ballade ju det där ganska snart ut. Ja, det blev ganska ordentligt. Postapokalyptiskt och uh, helt alltså man, ja, man kanske ville göra liksom nästan så att det blir ett eget universum, eller man ska säga ett parallellt universum till spelen. Mm. Och sen uh, drar in spelkaraktärerna in i filmerna på ett sätt som mm. känns onaturligt. Verkligen Att man och bara petar jag... in de här karaktärerna Från ingenstans kändes det som mm. Och du vet jag tror jag Blir det 5, 6, till och med sju filmer Till slut Åh, Som liksom och och Jag har ju sett allihop Bara för att mer en grej Att jag har känt att Jag ska bara ha sett alla Jaja. Jag såg ganska många av dem till och med på bio <laughs> Med farsan mm. Och då vet jag ändå att jag tror att Resident Evil 3, jag tror att den heter Extinction, då är det verkligen, som du sa, postat på kalyptiska mm. världar. Och det nästan allting, har, de är i tror jag, och allting har blivit till en öken igen. Mm. Uh, och den, där tyckte jag ändå att, jag kan konstatera att idag när jag har sett om den relativt nyligen att det här går ändå att se. Men det är inte alltså, Resident Evil. Första filmen Den känns ju Resident Evil. Den, kan ju, den bär ju upp namnet. Ja, det gör det. Och det, det är bara sen, sen. sen. är det ju uh, Dussin Action och väl det. Men ändå fram till de tre första. Det den första tycker jag är bra. Och sen landar både tvåan och trean i något sånt här det gick att se betyg. Mm. Um, och sen uh, spårar du riktigt ordentligt, tyvärr. Men men, nu är det ju redan en ny på gång Som det kom en trailer här för några månader Sen, ett halvår kanske till och med Och väl det, och även en serie På gång, så nu känns det som att nu ska de Verkligen, i, i och med Tror jag att både sjuan och åtta i spelscenen har gjort sådana Stora succéer, så vill de väl liksom Rida på den vågen Kansha in Passa. känns det mer som Faktiskt ja. ja, det var väl ungefär det jag menar Ehm uh, och nu känns det ju verkligen som att eh, Filmen som kommer Är väl mer Första slash Andra filmen, alltså mer Samma plott Mer exakt liksom Och då får mm. vi väl se Var det landar Och vad man kommer att tycka om det mm. Jag skulle kunna tänka mig att de hamnar I samma klass som tvåan och trean Alltså att Man blev underhållen för stunden Men man kanske aldrig ser om det Ungefär så Nej Ska vi se. Och serien vet... Ja, varsågod <laughs> ja, Nej, du var inte klar Så kör du Jo, jag skulle bara säga att eh, Serien kanske har jag inte sett Någonting om, det kan hända att det redan har kommit En trailer där också, då jag har jag missat det I så fall mm. Men men eh, Kul kan den nog bli, trots allt Nej eh, Här är också en sån där film som jag Typ har glömt att den eh, existerar Och så Eh, dök den upp på den här listan Och så kände jag att oj Den där jävla filmen Är eh, också mm. en sån där film Som gick på sådana betalkanaler Typ eh, Kanal Plus och sånt där En miljard gånger om dagen Ungefär Okej. Okay. Eh, som jag också har glömt Att den existerar och nu när jag såg Namnet och eh, omslaget eh, Sorority Boys mm -hmm. eh, Berätta för mig Snälla det, Nej, det lilla, jag kommer ihåg att det är tre killar som de går för college så ska de väl bo på något sånt där internat och så klära ut sig till tjejer. <laughs> för att de ska ja, bo det känns, där. Det känns också som filmer som gick att göra. Det är kring 2000. Det känns som att det finns några filmer som typ har det här temat med män som klär ut sig till kvinnor. Ja, men det, det här är också sådana här när American Pie verkligen bara slog ja. som en eh, käftsmäll för alla i hela filmvärlden och så kom den jävla massa sådana där filmer eh, som skulle vara lite konstiga ganska grova eh, och mm. eh, ja, vet, extremt är alldeles för starkt men alltså någonstans där konstigt och lite snuskigt mm. och, och sådär och gränsöverskridande och så den här det, filmen, det, alltså det fanns ju massa sådär Det fanns väl en film som hette Slackers också så var det någon sån där film och så var det den här att det kom någon sån där Dude, where's my car? Är väl <laughs> nästan där inte riktigt, den är väl inte American mm. Pie-aktig men det, det är samma känsla ja, i de här det, filmerna Jag tänker väl ändå att den är väl tänkt att locka samma publik i alla fall Sen Apropå att få ut sig till tjejer så är den här filmen White Chicks också och herregud, den hyrde jag en gång för länge sedan och tyckte den var hysteriskt rolig. Jag skulle nog tycka att den var uruselig då. Ja, samma här. Det är väl en scen som jag vet att jag garvade så på att dö åt, Men det var ju en som var på att skita på sig och går in på en toalett och skiter. Ja, ja men, sånt älskar ju du. Det skulle du fortfarande tycka var roligt. Ja. ja. Det var bara att erkänna. Ja. Nej, men i Sorority Boys är... Eh, så blir ju en av de killarna naturligtvis kär i en av tjejerna. Så bor, det är väl sån här fraternity house ja. eller vad det heter. Mm. Eh, och, så vet, och hon tänker att det är hennes bästa tjejkompis och så är han kille egentligen och blir kär igen och så blir det lite krångligt. Och det är en scen som jag kommer ihåg som jag också tänker att oj, det här är ju lite den scenen jag tycker det var ganska kul. Också lite över gränsen att hon, hon vill ha någon att duscha med. De delar dusch med varann. Och så står han och tvättar håret och hon säger, stop poking my ass. <laughs> Precis. Den, den, den scenen är nog den enda jag skulle tycka var roligt i den filmen idag. Ja, oh, jävlar var dumt. Men kul. Det är, det, är en sån där, det är en sån där sak som man, man jag, jag, jag, jag nästan skäms lite över att man tycker är roligt. Det är så jävla billigt. Får jag dra ett helt bedrövligt skämt som jag slängde ur mig på jobbet idag faktiskt. Gör det. Nej, igår kanske det var. Det var nämligen så här att vet, pubertal humor och nu kan det bli så här att det kanske klipps bort. Det får vi se ifall du tycker att det här är för idiotiskt. Nej. Det är kanske det jo. tänker på. Det är mycket pubertal humor efter American Pie. Mm. Och det kan man säga att jag tror att det här landar i pubertal humor också. Ja, men, men jag tycker att, så, tycker att det är så roligt att när jag säger det här så är det två kollegor som garvar jättemycket åt det här urusla skämtet. Det är nämligen så att det spelas handbolls-EM just nu. Mm. Och Sverige eh, vände och vann mot Norge här häromdagen. Och en av Norges bästa spelare Han heter Sagosen mm. Och så pratar vi om det här Inne på Vårt kontor Och så är det en kollega som säger Det var ju så jävla skönt Att Sagosen Var den som brände Och jag hör bara Det här i liksom Jag överhörde att den här diskussionen pågår Och så av bara farten Så vände jag mig om och säger <laughs> ja, Jag vet, vet inte var det här kommer ifrån. Det, det, bara ja, det bara händer. Men ändå att reaktionen blir att tre av fyra i rummet garvar jättemycket. Och det kan jag landa i här, de här filmerna som vi har pratat om. Ja, men det är på den nivån. Det är på den nivån. Och egentligen så känns det som att vi har de filmerna som man mycket som vi har pratat om med komedier och actionfilm jag tror inte att de här filmerna görs idag heller kanske Nej. att den sista den sista där det faktiskt funkade och som man tyckte om att se på något vis i ren nostalgiskt det var den fjärde American Pie filmen alltså i originalserien ja de där heter... uppföljarna som inte har original mm. eh, Nej, utan Kastan den som jag pratar om den som brusla. heter så jag heter den som heter American Wedding. Ja, men det är, liksom är all, De gamla var tillbaka. Men det känns som, det var verkligen... De startade hela den här trenden med, kan man säga, high school-film nästan. Mm. Och lyckades också liksom, avsluta genren. Och liksom cirkeln var sluten i och med den. Ja, Publikal high school-film får vi väl ändå säga. Eh, ja, såklart. Och nu vet jag inte om den genren ens existerar idag alls. Alltså, det går ju inte riktigt så. Nej. Det kommer naturligtvis... Västvärlden är alldeles för woke för sådana filmer och såna filmer är egentligen mm. utan att vara woke så är de ändå rätt sunkiga. Även ja, om vi inte hade haft woke-community nu så hade de nog varit lite sunkiga. Eh, ja, det tror jag också. Det är inte riktigt, det här har vi pratat om en annan gång, men det är inte samma finess som i de här gamla Mel Brooks-filmerna, som också är rätt mycket pubertal <laughs> och ändå gubbig humor. Eh, men men det, det levereras på ett helt annat sätt. Men mm. när det kommer till de här pubertala high school-filmerna, det är ju bara äckel. Ja, ja. Sen kan det är jag skärka fenomenet kanske också. Kanske så. Uh, sen kan jag väl känna lite och säga också, så jag tror att det skulle inte förvåna mig om det där återkommer om typ en generation. För jag kommer ihåg att, jag kan ju gå till sexan, sjuan där någonstans när den här American Pie var stor, den första. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag hyrde ju första American Pie och såg med mina föräldrar. Ja. Och vi garvar ju allihop. Det ska jag inte säga. De tyckte väl inte att det var någonting med det. Men då vet jag att mamma sa ju att det här blir ju lite som, som din generations delta-gänget. Ja, den såg det. vi när vi var... Alltså det har känts som det har funnits den typen av film än för kan man säga, om inte varje generation som kanske för varannan generation. Så det skulle inte förvåna mig om om du kallar det här nu att vi kanske har ett lite voksamhälle nu, att det där kommer att slå tillbaka till slut och kanske... Ja, alltså du har ju de här Porky-filmerna låt, lå låt, låt oss säga, ursäkta, vänta, nu hörde jag inte vad du sa för jag började prata samtidigt, så jag ska bara säga det här först, ursäkta. Säg, säg du först. Ponera att jag skulle få barn nu och mm. kanske när min son eller min dotter skulle vara 11-12 år då kommer det att komma en ny American Pie som mm. han eller hon tycker är skitrolig. Mm. Och då kommer jag kunna säga ja när jag var tolv år då fanns det en film som hette American Pie. <laughs> ja. ja Förlåt, vad sa du nu? Jag nej, men jag tänkte det är ju, det är ju inte så att ja oh, det kommer med American Pie. Absolut. Alltså Porky's ja, filmerna är ju och, den typen av film också lite grann. Mm. Ja, just det. Det har du rätt i. Och sen har du ju Revenge of the Nerds om du har sett dem. Eh, nej. Jag, jag har det de inte var ganska roliga, båda två eller om det var, ja, Jag tror det är två stycken filmer Första var rolig, vill jag minnas i alla fall Okej okay. Men det var länge sedan som ja, fan men, jag såg den Ja men då får jag väl kolla upp det då Helt enkelt Det väl, jag skadar väl aldrig Nej men det är 80-tal tror jag Så att, ja, att Sådana där grejer kommer upp Och när vi ändå är inne på det där Så kan ju också slänga in Van Wilder Eller National Lampoons Van Wilder som mm. av någon anledning hette Van the Man i Sverige. <laughs> ja. ja, men den är rolig. Den tyckte jag ju var hysteriskt jävla kul. Ja, det tyckte jag också. Den, den tror jag att jag pappa kollade på och eh, skrattade mer eller mindre oavbrutet hela filmen. Mm. Ja, men den kommer ihåg. Den tyckte jag var riktigt jävligt rolig också. Och det är ju också... Han är, Ryan Reynolds är helt perfekt i den rollen. Ja ja. Han gör ju den rollen väldigt väldigt bra. Och sen har han ju kan man väl ändå säga, gjort den rollen några gånger kändes i mer eller ja. mindre lyckad utsträckning. Alltså Deadpool är ju också den rollen mm. på något sätt. Det här har jag faktiskt tänkt nu, ska jag, nu vill jag inte berätta för mycket om den här filmen. För jag hade nämligen tänkt att föreslå ett ämne som är ungefär filmer vi har sett som ingen annan har sett. Alltså, ja. Förstår du vad jag menar? Uh, Ryan Reynolds har också gjort en film som heter Waiting. Har du sett den? Nej. Och det är en sån där film som väldigt väldigt få människor har sett. Mm. Men som faktiskt är riktigt jävla roligt Och ganska fyndig emellanåt. Mm. Så, uh, jag hade det som förslag att vi kanske skulle försöka leta fram lite sådana filmer som vi tror att vi har sett som kanske inte är storfilmer och så. Lite mer åt det obskyra hållet Ja det, Ja eh, Ja, så kan man väl säga Det jävla är ju bara att varenda sån film är, är ju säkert kult på ett sätt också Ja Att de har sina fans mm. eh, Ja, det är ju ofrånkomligt helt klart, men jag vet att när jag har frågat har du sett filmen Waiting och folk bara, va, vad är det Ja, men det är Ryan Reynolds som är med och han jobbar på en restaurang och det ballar ur massa saker man bara jag har aldrig hört talas om extremt många som säger så ja men den är väl ett perfekt exempel jag mm. måste nog fundera några tag innan jag kan komma på om jag har sett någon sån film om jag säger så här de som jobbar på det här kaféet, de har en grej där man i olika ska, ställningar ska visa sitt könsorgan för människor. Till exempel att man ska ställa sig bredbent och så ska någon komma in genom en dörr och råka se din penis. Då har man vunnit mot honom. Aha. Och så finns det olika varianter då, Som man kan göra det här på Det är en central grej i den här filmen Apropå pubertal humor då. Ja, Det kommer rätt mycket sånt på tidigt 2000-tal mm. En men... sån variant Det är sättet att visa din pinne på Det är The Goat <skratt> Vet du vad det är? Nej. Det är när man lutar sig framåt Och pressar paketet in mellan benen Och kriper <skratt> ihop Då kallas det för geten <laughs> Det är roligt att Jag har sett den förut men jag visste inte att den hette så Ja du har sett den Ja, ja. ja men man har väl varit i omklädningsrummet Med ett gäng killar i tonåren <laughs> Ja Hon vet ju bara sjuka är <laughs> Nej vadå att geten är ett så jävla bra namn För det ser på fan ut som en get Ja <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ah, men, nej, men shit, den Wan, Van Wilder i alla fall den, den har ju ja, gammat sönder <laughs> mm. eh, Jag tror fan jag har pratat om den i podden Med något tillfälle Men det, men det är också mycket äckelpäckel i den eh, Men eh, Den är också rolig de, de gör det på ett bra sätt eh, Om man kollar den här eh, American Pie Band Camp, det, det är ju bara äckel i den. Okej. Okay. Mm. Och så är det inte liksom kul, utan bara äckligt. Och så ska man garvåta att det är äckligt. Eh, men mm, okay. Van Wilder, det, då är det i alla fall lite kul också. Mm, absolut. Men också sådana typiska billiga <laughs> grejer, typ att det är, han får laxermedel innan han ska skriva ett högskoleprov och sådana här grejer. Eller om det är slutprov. Mm. Det är ju superbilligt, men det blir roligt. Absolut. Det var väl också... Det är många parenteser för min del, men det är så här, mm, Ja, men det gör inget. För det att sånt som händer. Vissa filmer som jag som är från det året har jag sett, men det finns inte så det mycket att säga. Alltså Van Wilder och Sorority Boys och sån här... Ja, oh, pubertal, liksom college-slash-high-school-film. Det, det finns väl... road trip var ju en sån film också, lite grann. Mm. Ja, absolut. Men den kom tidigare, kanske? Oh, jag vet faktiskt inte riktigt, men... Eh, ja, det kan hända att det är så. Det var ju med han som... Vad fan var det han hette? Som var helt galen där ett tag, som var så jävla stor. Eh, typ Tom Green eller någonting? Ja, ja, ja. ja. Någonting som med hade Green? Något jävla, Ja, Tom Green, exakt ja. det känner jag igen. Så Han hade någon sån där äckel show På MTV typ Och så var det väl den här filmen Freddy Got Fingered eller vad heter mm. Ja, exakt Och han var hur stor som helst Och sen var hans uh, Three years of fame Över Ja, nej, men han, var, han, han var väl En jätte Sån representant för Den eran och den typen av film Ja, men det, det är Tom Green Mm. Han personifierar hela den grejen <laughs> Ja, exakt Eurotrip varit... var väl också en sån här film som kom mm. och, Som är typ En spirituell uppföljare till Roadstrip typ. Det är inga, inte alls samma skådespelare Men ändå Avgänget bakom <laughs> mm. <laughs> Typ. Och, ja. och också väldigt typiskt för den här typen av filmer Var ju den här eh, Poppiga skatepunk-musiken också Ja, exakt som Blink 182 gjorde känd. Bland annat mm. Offsprings så, senare grejer också. Mm. Och som jag fortfarande tycker att Blink 182 är de enda som har gjort 182, det utan att det är, <här> Ja, skitsamma. De enda, de enda som har gjort den genren utan att den är bedrövlig. Typ. Ja, och Offspring. Ja. I alla fall senare grejer. Sen... Ska man vara kreddig så är tidiga offspring är punk och inte så mycket mer. Så jag får väl säga sena offspring. Man måste vara Peter. Uh, det har jag så här. Jag var i, i Stockholm med en polare en gång och då bodde vi hos hans syster. Mm. Um, och hon hade småbarn och sådär. Och så skulle vi ju gå ut och kröka. Uh, och när vi var på väg ut på krogen, då följde hennes man med oss ut. Han behövde komma ut från familjelivet lite tror jag mm. och då var så här, han blev verkligen en helt annan person och då berättade han om att han skulle gå på Offspring en gång precis när de hade släppt den här låten Self-Esteem mm. som är relativt tidigt tror jag mm. och så var han på Annexet i Stockholm eller vad det nu hette på den tiden med kompis och de kröka som fan innan den här konserten började. Och så här hörde de att nu började Och de öste som fan på dansgolvet eller dansgolvet på scen vad heter det? Ja framför scen. Så ja. kan vi väl säga. Och sen så tackade Offspring för sig och gick av scenen och de så här knallade hemåt och sa så vad fan vad märkligt att de inte spelar self-esteem. Det är, det, är, det, är, det är hitten, det är deras stora låt. Mm. Sen hade det tydligen framgått för dem dagen efter att det bandet som de hade röjt loss till där dyngraka det var förbandet så de missade offspring helt och hållet <laughs> Ja. <Jävlar> vad snopet <laughs> ja. Ja, Det är kul för förband att det är någon i Sverige som röjer till dem mm, Verkligen Ja, ska du, ska du köra på med någonting? När jag har att de pubertala filmen. för uh, ja, uh, jag, jag, jag skulle vilja prata lite om Tom Cruise. Uh. Och en film som uh, han gjorde då, 2002. Um, och det här är precis i skarven innan han började göra bara Mission Impossible-film. Uh. Eller filmer där han gör exakt samma roll som i Mission Impossible. Ja, han blir så här action karaktärskodis ja, ja. Det är inte så mycket drama och det, längre. Nej, och det kan man ju få, bra, få vara. Men jag vill prata om filmen Minority Report. Ja, den kommer jag ihåg lite grann. Jag har sett den, men den kommer inte ihåg mm. till 100%. Är stora som, faktiskt, som är faktiskt en Steven Spielberg-rulle. Och en film som jag också tycker är riktigt, riktigt bra. Mm. Som jag faktiskt såg om för... Jag tror att det var i somras, och jag tycker faktiskt att den höll. Kanske till och med att den med sin framtidsskildring har blivit ännu mer intressant i och med att vissa saker som de använder i filmen som kändes, alltså out of this World 2002 har vi faktiskt idag. Så ja. att det skulle kunna tänka sig att vi närmare, för den här filmen den utspelar sig någon gång 2050. Och vi har ju några år kvar till 2050. Ja. Så det kan det som vi det som finns i filmen som vi inte har än. Det kanske finns en möjlighet att det blir så. Jag vet att bland annat så det här med ja, telefoner eller datorer med multitouch. Mm. Det var en sån sak som är central i den här filmen som de använder mycket. Mm. Mm. Som vi nu använder dagligen. Så man kan väl hoppas att det liksom tar ett steg till så kan vi ha några av de andra coola sakerna som de har. I alla fall eh, den här filmen den har väl ett tema som jag kan tycka kan man kalla det nästan, om du fattar att tekniken har någts, nått så långt och demok demokratin på något sätt har blivit så oerhört stark att det nästan inte är demokrati längre mm. alltså man, man vill kontrollera folks val så, eller folk ska göra, kunna göra så fria val att de nästan blir kontrollerande mm. för det låter lite paradoxalt men förstår du vad jag menar? Ja, jag tror det för i den här filmen så har man nämligen gjort så man använder sig av tre personer för att kunna förutse när ett mord ska ske. Mm. Så man kan alltså stoppa mordet innan det sker. Så det de säger i den här filmen du är anhållen för mordet du strax skulle begå. <laughs> Jävlar vad det inte skulle hålla i rätten. Ja, nja, nej, det är klart att det inte skulle. Men det är väl det här, det blir lite det är klart att det inte skulle. Men tänk om det är ett demokratiskt samhälle faktiskt var möjligt att stoppa brott. Ett sådant statistiskt det... uppsåt. Ja, men alltså, skulle det då, tänk ifall vi befinner oss där i framtiden att man, man kan se saker innan de händer så att man kan stoppa saker från att hända. Går det då att sätta dit någon för det? alltså Det, det är det här det, som paradoxen och som fria viljan och... Det är tenism, tror jag det finns ett ord som heter De är lite bärsrotskådning och bla bla bla Och det är faktiskt det som gör att den här filmen När jag såg den som lite äldre Än när jag var 15 och såg den Som tänker att Den här är nästan Matrix smart Den här mm. filmen Alltså den har något djupare Som är väldigt intressant att ta del av Men sen så uh, blir det ju så här då Att Tom Cruise karaktär Han spelar i någon polis som stoppar de här morden Sen får han ju se Säg själv att han ska utföra ett mord. Så då måste han ju fly från de andra poliserna. Ja. För han känner ju naturligtvis, jag skulle aldrig mörda någon. Måste... Fremad. Kanske. Um, men det är så, alltså, och det blir ju naturligtvis, i det jag tycker, en intressant story där man vet att han skulle aldrig göra det här. Men ändå så säger den här tekniken med de här människorna, Jo, det kommer du visst att göra. Och här har vi det här då som skulle naturligtvis bli dilemmat på riktigt. Hur många har de haffat som aldrig skulle begå ett mord till exempel? Ja, precis. Och ja, det är en jävligt häftig värld som de har byggt om. Eller byggt om, byggt upp. En sån där riktigt cool grej som jag tycker så jag tycker det är en liten sån här en scen som jag tycker är så jävla obehaglig på ett sätt det är att väldigt mycket liksom för att öppna dörrar eller för att kunna identifiera personer så läser de av i den här filmen, de läser av ögat, eh, Iris i ögat mm. och för att undkomma det så går Tom Cruise <går> i den här filmen till någon sån här jävla underground läkare och byter ut sina ögon och det ser så jävla brutalt ut. Men det är också en så fascinerande tanke. För då är det ju så att då har han ju en annan persons ögon. Så då kan de inte identifiera honom med den här uh, irisläsaren. Mm. Uh, och där är det en riktigt spännande scen när han gömmer sig i ett badkar för de här små robotarna som ska läsa av hans ögon. Och där jag ser det, det är så jävla mycket och nu ska jag göra, jag hatar att göra det här men jag vet inget ord på svenska som förklarar lika bra. Det är så jävla mycket suspense i den här filmen. Det är spännande som fan. Ja men, ja, men det är inte riktigt samma som spännande ändå tycker jag. Det, det, <laughs> det har en annan betydelse på något sätt. Ja, jag, jag fattar, jag fattar. Jag inte ja, på det, är, jag menar alltså, det är mer känslan av att man inte vet vad som ska hända Mm. Hur skulle man säga det på svenska? Med ett ord Jag inte alltså någonting nu Nej, jag gör fan inte det jag heller tyvärr Men den har väldigt mycket sånt i den här Och en väldigt, väldigt bra Och nu kanske det är någon som inte har sett den Så jag säger bara, den har en väldigt bra plott twist också Den här filmen mm. Som ja, som jag tycker att se den här för guds skull För det här är nog Ja, det här är nog i stort sett min favorit från det här året. Och då vet man att det kom både en Spider-Man-film den första Harry Potter och uh, den här du Andra Harry Dutur... Potter och Kondover. Första okay. är från 2000 ja. eller sådär, om det är 2001. Ja, ja. Uh, jag blandar ihop namnen lite så det är Chamber, Cham, Cham, vad heter det? Chamber of Secrets Tack, Chamber of Secrets som kom. Det trodde jag var första nämligen. Det var därför Nej, jag sa så. det är Philosopher's Stone eller The Vice Sten Mm Filosofens system. Ja, Okej, okay. men den andra Harry Potter-filmen som kom och, Så den har ju ett gäng bra filmer Att uh, tävla mot, men jag tycker att den här Är bäst från det här året mm. Ja, men Spider-Man Tänkte jag på när jag såg den, jag kan väl ta den snabbt Att ja. eh, det som jag Imponerades mest av när den kom Och när jag kollade på den Var att 3D-animeringen Hade kommit ändå så pass långt I film då att mm. det kunde se ut se mänskligt ut på ett trovärdigt ja, Absolut. sätt. Det hade det inte riktigt gjort tidigare. Nej, jag håller med dig. Dessutom... Det är inte så mjuka rörelser det har inte varit det så mycket tidigare det hade varit lite stelt men med Spider-Man så såg det ut som att eh, ja, fan, det kanske är en människa där. Idag, med dagens motmet, så är det väl inte så imponerande men då var det bara shit vad, vilka filmer man kan göra idag med hjälp av den tekniken. Mm. Helt klart Och dessutom så Det känns som att Den är precis i skarven Där på något sätt att De hade kommit de här Batman and Robin hade kommit alltså. Superhjältefilmer var ju Verkligen inte coola På den här tiden Nej. Men det känns som att Spiderman var den första filmen På något sätt som visade att man kan göra superhjältefilmer som faktiskt har en intressant story också och som faktiskt har någonting som känns väldigt välgjorda. Ja, och kan representera serietidningen eller tecknade tv-serier för den delen. För tecknade serier kan man ju göra vad man vill med, för det är ändå tecknat. Men att göra det live-action skulle ju vara för svårt. Mm. Ja, absolut. Om man ser tidigare, som när Batman-filmerna kom där på 80- och 90-talet det kanske inte fanns riktigt den förutsättningen Att göra den typen av avancerade Grejer i action eller eh, Batman var kanske ett dåligt Exempel nu i sammanhanget Men just det här med att en människa Med övernaturliga krafter som kan göra Helt sjuka grejer Och så kan man få det att inte se så där Löjligt trickfilmat filmat ut mm. Utan du kan få Effekterna att smälta in snyggt I allt annat och bluescreen, eller var det greenscreen då? Eller var det fortfarande bluescreen? Ja, nej, men alltså de har använts parallellt lite sådär. Så det var nog... Jag kan tänka mig att eftersom spider Spiderman har lite blått i dräkten så skulle jag kunna tänka mig att det är en greenscreen faktiskt. Ja, och då såg det inte... Det, det såg inte heller så uppenbart ut att det var greenscreen som det kunde göra. Ja, nej, exakt. Den är ju väldigt, väldigt välgjord för sin tid. Mm. Det var väl Star Wars-filmerna kanske då där man lyckades också, men det här var ingen Star Wars-film och då kändes det nytt och fräscht. Mm. Men du, nu måste jag bara nämna en sak. Um, går man tillbaka och tittar på den första Star Wars-film eller episode ett ska jag säga, den är The Phantom Menace det mörka hotet mm. så ser ju den helt bedrövlig ut idag. Alltså det är för mycket dataeffekter och det är ändå så pass tidigt 1999 att det håller inte för fem öre idag. Men jag har sett en snubbe på nätet som har gjort om en scen från den filmen i senaste Unreal-motorn. Mm. Och jävlar vad man kan göra mycket i den om man kan lite. Det är alltså helt... Alltså, om man tänker, hade den sett ut så här den här filmen, då hade den inte sett lite larvig ut. Det är någonting med... Liksom texturerna på mm. det datorn är inte så jävla blankt och liksom... Det ser plastigt ut i den filmen. Ja, tack. Det ser inte så plastigt ut. Det är lite skitigt, det är lite bucklor och gräset är snyggt animerat och animerat. Ja, det är helt otroligt vad fan man kan göra i en Unreal-motor. Som mm. inte bara är spel alltså, utan att det går även att ja, animera film kan man väl nästan säga då. Används den i film. Det tror jag faktiskt inte. Jag, alltså jag vet inte. Det är väldigt många nu som ser att de har släppt lös allt fler olika verktyg till den här andra motorn Så det börjar komma mycket sånt här nu som människor har gjort hemma. En person har gjort i ordning någonting. Så att, att möjligheten finns att använda den för film. Absolut. Tänk att vi har så avancerad teknik att vi kan göra alltså sådana där grejer hemma som var Helt obegripligt då. Det var väl samma med att ha en dator som inte var lika stor som ett rum och sådär i för sig. Men det känns som att det går jävligt mycket fortare framåt nu. Mm, verkligen? Jag menar, tiden från vad då Commodore 64 till en Pensium-dator eller en 486 är mm. ganska stor topp och tog ett tag. Samma tid med dagens mått känns som att det händer så himla mycket mer, om inte annat på mjukvarufronten. Ja, jag tror att du... Ja, jag kan inte, kunde inte sagt det bättre själv kan jag säga så. Det, var, det var det jag menade. Ja, det är sjukt spännande. Bara den gången som när Kang Fury kom. Mm. Ja, det här är en snubbe som gjort typ hela filmen själv i sin källare. Ungefär. Ja, det, och så ja, är det ja, i alla fall. Ja, och eh, jag tror inte att det så är så jättenomt ifrån sanningen faktiskt. Utan att... Sen är den naturligtvis han, den killen, han är ju naturligtvis extremt begåvad. Det är inte så att... Ja, ja det är inte jag så att man kan sätta sig och bara göra och så bara blir det asbra. Nej, precis. Men eh, man tänker att verktygen, om man kollar på det som jag har sett att... Eh, när spelstudios tidigare ska animera ansikten till exempel och bygga olika karaktärer, tänk dig GTA i eh, en hel stad, mm. eh, så krävs det ganska mycket för att få dem att se helt okej okay ut i GTA 5 eller Red Dead Redemption mm. till exempel. Eh, och det tar orimligt lång tid tror jag. Men du har ju det här, det heter väl MetaHuman, ett sånt verktyg som finns i Unreal Engine 5. Och det har jag ju laddat hem och testat. Och det är, det är verkligen så här. Du har 5000 olika ögon att välja på. Du har 3000 olika munnar. Alltså det går så snabbt att skapa ett ansikte som ser ruskigt bra ut. Att det är helt befängt. Så jag tänker, allting blir ju hela tiden lättare att använda. Och när det finns mycket färdigt också Ja, precis Och så eh, har jag sett så här att nej, men Jag vill ha ögonen lite högre upp Då klickar jag bara med musen och drar upp ögonen Så liksom följer proportionerna med mm. Så att det, det blir liksom Det anpassar sig med någon sån där jävla AI-grej På något sätt Det är inte som när du ska och göra jag... en karaktär i Skyrim <laughs> Nej, inte alls eh, Men jag tänker ju till och med säga att Nu har vi tagit ett sånt här ganska stort steg vad är steget om 20 år? Alltså jag, jag tänker mig nästan att och nu ska jag överdriva lite förstås att jag skulle kunna säga uh, Unreal Engine create a lake with rocks. Mm. Och så, börjar den, så ger den mig en grund och sen kan jag klicka runt och ändra precis som jag vill. Alltså jag tror att allting kommer bli mycket lättare att använda. Det blir väldigt mycket simplifierat så att eh, i stort sett vem som helst kan göra det. Alltså det kan man väl ändå se med mjukvara för eh, ja, musik till exempel. Att eh, så här har det varit jävligt länge nu så det är inget nytt överhuvudtaget men att det ändå bara blir bättre och bättre ändå. Gränssnittet är väl, har väl varit samma i jävligt många år. Mm. Men att du ändå kan göra sånt som folk krävde en stor jäkla studio för så mm. kan du ändå göra rätt hyggliga grejer för inte super mycket pengar hemma. Istället Nej, för att köpa en stor mm. studio för flera miljoner eh, så kan du klara dig med eh, i alla fall ja, några tiotusen och få ruskigt bra <laughs> grejer att göra hemma. Och, ja, några tiotusen har man inte bara hur som helst men i proportion till vad det skulle kosta att bygga en studio sen är studio helt jäkla överlägset och kommer alltid att vara. Men du ja, kan ändå göra hyggliga så. grejer liksom själv hemma. Mm, absolut. Och det jag bara så att jag har nu på senare tid använt eh, um, Adobes senaste sån här väldigt extremt basic 3D-program. Mm. Men det har varit ganska lätt att lära sig hur, hur fungerar kameran i ett sånt här program. Hur fungerar ljus i sådana här program? Mm. Vad händer om jag gör så här och vad händer om jag gör så här? Och det har bara varit jag har mest arbetat med att göra lite 3D-text. Men det har ändå gett mig en känsla för hur programmen funkar och då ser man att hoppar jag sent upp ett snäpp till det här programmet som heter Blender, som är lite mer avancerat, så ser jag ändå att kameran och ljuset det är så standardiserat så att det fungerar i stort sett likadant där, men är lite, lite mer avancerat. Så man ser att det håller handen så jävla bra nu för tiden, de här programmen. Och jag bara ja, tänker, om man, om man dessutom har en talang för det, som inte jag har, tänk vad man skulle kunna skapa då. Det är lite det jag är ute efter. Mm. Ja, har du något mer som du. Jag kommer att tänka på Men in Black 2, men den filmen kommer jag inte ihåg så mycket av. Jag minns bara att, den, att jag var positivt överraskad för av någon anledning fick jag för mig att den skulle vara usel när den kom. Mhm. Mm uh, det är ju extremt intressant att du säger så, för jag var ju sjukt besviken på den filmen och tyckte att den var <här> ganska kass. <här> för att jag gillade första så mycket och tyckte inte alls att andra flög. Alls nej, första är, först är nog bättre. Men eh, för att nej, det är väl det här också det syndromet med att uppföljare blir sällan bra. Mm. Ibland kan det ju vara en eh, kanonfilm när det blir en uppföljare. Terminator 2 är väl det bästa exemplet någonsin kan jag tycka. Eh, ja, men ja, i Black såklart. 2 tänkte jag, vad fan gjorde de med en till? Det, det kan väl inte funka. Så, ja, men ändå får jag att tycka att den var ganska kul. Mm. Det var för att Johnny Knox vill vara med, jag vet inte. <laughs> ja, antagligen. <laughs> och, ja, han, är någon, han är någon jävla utomjording, eller hur fan är det? Ja, precis. Och det, det är väl det som också känns lite konstigare med men i Black 2 jämfört med första. För första är det ju inte jättemycket sånt superobvious och mycket aliens. En del sånt är det ju. Mm. Medan i tvåan så känns det kanske lite mer klassiskt som Rymdskurk i någon, jag, jag vet inte, ja, superhjältefilm. Ja, det, kändes, det kändes mer som att eh, det är Superman fast med eh, hemliga agenter istället för Superman om du så jag menar. Mm, ja, jag förstår. Medan första filmen så är det någon som ändå kan smälta in bland folk även om han ser för jävligt ut. Han som går runt och <laughs> dricker sockervatten. Mm. Att han är en utomjording men ser ut som en människa. Och sen var väl också ganska mycket det här data och 3D -animerat in absurdum kanske i Man in Black 2 som var lite off-putting, jag vet inte. Mm. Nej, alltså det som jag, och jag har ju sett om den här efteråt, och jag tycker att den är ganska svag eh, faktiskt. Eh, framförallt så tycker jag att eh, skurken i den här lyfter inte alls. Det är nej. väl lite så. Det, nej. Väldigt lätt eh. att glömma bort. Mm. Eh, det är någon tjej har jag för mig mm. um, Eller det är någon utomjorden Som tar över en kvinnokropp i alla fall mm. Tror jag uh, Alltså jag kommer att jag det, Och vet att jag Blev senast påpekad idag När jag sågade ett avsnitt Av den här Boba Fett-serien Så sa Jimmy Fan vad intressant att höra dig klaga på något Du är ju alltid så positiv Ja, och jag tror att han har Rätt i det ja, Jag kände, när det Star Wars brukar vara rätt positiv. Mm, och framförallt så kanske jag känner att Jag känner väl Men nu är det så ska ni veta också att Jag väljer ju själv Precis vad jag vill se ja. Jag vet ungefär vad jag brukar tycka om mm. Om någon annan Alltid hade sagt Nu ska du se den här filmen Då hade det naturligtvis blivit mer skitfilm Som mm. jag såg uh, Men Men in Black 2 Kanske kände sig Då var jag verkligen När jag gick ut från biosalongen Så kände jag verkligen Nej, det här var inte speciellt bra. Ja, det, ja, nej, men Jag får mig att jag ändå tyckte att den liksom gick och se, fast då hade jag väl absolut inga som helst förväntningar. Jag tänkte, nej men det här kan man inte göra en uppföljare på. Det, jag vet inte, någonting i mig sa att den skulle vara urusel och så var den inte det. Det kanske var det att ja, men den, var, den var inte bra men den var inte urusel. Men jag, jag blev ändå positivt överraskad att den hade sina stunder, tror jag, om jag inte minns helt fel. Sen kom det väl någon, vilket jag också inser det ganska länge sedan nu när de reser bakåt i tiden och grejer. Mm. Den också för mig att jag blev positivt överraskad. Av, för då kände jag också ja. det här att vad fan, nej men det här känns väl rätt jävla överspelat. Mm. Och så tyckte jag ändå att du fan, var nu håller jag bra. med dig. Nu håller jag med dig istället. Ja, men du, du får det. <laughs> ja, vad bra. Du får råda med. Nej, men Den tyckte jag ändå var kanske inte i klass med ettan men inte heller som tvåan. Nej. Den, den var bra. Den var nog den var kanske ganska mycket bättre än vad jag hade förväntat mig. Mm, jag håller med. Men det var ju inte 2002. Men när vi ändå var inne på Men in Black. Där. <laughs> ja, ja, absolut. Ja, vi har ju pratat om en del andra filmer som inte är från 2002 idag. Så det, det är väl skit samma. Ja. ja, vad fan, det är vår podd, vi bestämmer över. Spiked 2. Ja. Nej, ja, jag skojar bara. <laughs> jag tror nog i och för sig att jag har sett. Eh, nej, jag, jag, någon av dem där som också gick på tv på sådana här betalkanal. Ja, jag skojar mm. bara. De tyckte jag var eh, totalt vädlösa bara namnet Spy Kids. Ja. Det, bara, det blir ju uruselt bara för namnet. Man fattar ju direkt. att. Det är uh, uh, vill du veta vad uh, jag har faktiskt hyrt den första Spy Kids en gång. Mm. Och tyckte att den var ganska kul. Vet du vad det stod? Det kommer jag aldrig glömma. Vet du vad det stod på hyrkassetten? Nej. Som en recensent hade sagt Bättre än de tre senaste bondfilmerna Han ljög <laughs> Antagligen Det där var ju bara marketing det var, det var ingen recensent som hade sagt så Nej, antagligen inte det var ju någon som fick betalt för att ha sitt namn vid ett, ett sådant citat. Ja, så kan det absolut vara också. Och eh, men... <laughs> oh, du, vänt, vänta lite. <laughs> ja. Det här få betalt. Jag, eh, jag snubblade över en eh, sån här YouTube-film som ja något lik, liknande studie framgående har gjort. Jag trodde nästan att du sa att du hade varit inne på Onlyfans. Nej. <laughs> Nej, det har jag inte varit. Men filmen, fi filmen finns på Youtube och heter Gärdet Spännande. Ändå måste jag ändå ge den. Kanske långt ifrån den sämsta så här nollbudgetfilm jag har sett. Men jag gick in på deras Youtube-kanal och kollade en sak. Och då har de resencenter från ganska kända personer, bland annat Orva Säfström. Mm. Och det blir så oerhört uppenbart att antingen så ställer han upp för att vara snäll eller så får han fått betalt. För det står så här recension av Orvar. Men det blir så här uh, ja, alltså jag, jag tycker det är väldigt roligt att vem som helst kan göra en film idag. Det, det tycker jag verkligen. Och, att, och man ska aldrig hindra någon från att verkligen göra filmen man vill göra. Men ja. Och så är det typ slut. <laughs> och det är så. Han... Karn vet inte vad fan han ska säga. Han tycker för att han den är skit kan... men han vet att han kan inte ja. såga den. Han kan inte med och såga filmhelvetet. Det är som sådana här eh, gaming-youtubers som har fått ett recensions- av någon sån här någon konsol som någon har släppt. Och eh, eftersom de har fått den av företaget för att typ göra reklam egentligen. Och så kanske de tycker att den är skit. Men de kan inte säga ja. det rätt ut. Ja men det är en ganska kul pryl eh, Om du är intresserad så tycker jag definitivt att du ska skaffa den Det kanske inte är någonting för mig Och om man läser mellan de raderna Det här är dynga är, är, Om du gillar att spela tv-spel Så ska du inte lägga pengar på den här skiten Ungefär som Retron 5 Ja men det är en intressant produkt Och så är det skit eh, En annan film som jag också har glömt Att den existerar men som jag och så har lite minnen ifrån. Det är jättespännande det här. Men The 51st State har du sett den? Uh, jävlar vad jag känner igen detta. Jag måste tyvärr bara, eller tyvärr, jag måste bara snabbkolla lite. Samuel Jackson i Kilt. Och ja ja, ja, ja, ja, tack. Nu vet jag vilken det är. Det är också en sån där film som jag glömt att den finns Den är, har också för mig Att den var riktigt vass mm, Den är ju inte från 2000 då. 2002 dock Men skitsamma Nej, den är väl från 2001 Men jag tänker att ja, men vi, man, kan, man kan dra lite på det Gjorde vi det med spel kan man göra ja. med film Ja, det är så jävla härligt Att vi typ i slutet av podden ändå Drar på det lite ja, jag, hade tänkt, jag hade tänkt göra det hela tiden Men jag gjorde inte ja. det Nej, det är härligt 7 december 2001 Ja, det är väl okej okay. <laughs> Det är nästan 2002 Ja, jag skojar bara Det är klart att vi kan prata om den Men alltså, han och Robert Carlyle är det väl? Det är en jävla kombo Ja, det, exakt inte det? Jo, det är en combo. kombo Men vad, för, för han är uppenbarligen amerikan Och så ska han dra till Är det Skottlander som han har kilt? <laughs> ja, så är det nog Kulturella appropriering och så vidare Mm. <laughs> Nej, nu, jag, jag, ska, jag, jag ska inte hålla på så sådär eh, det finns goda människor i världen som sköter det bättre än jag eh, mm. och så han har utvecklat typ världens bästa knark eller vad det är ja, något sånt. Som, som ser ut som godis mm. Och jag, så är det <laughs> och jag, på, på ett undermedvetet sätt så tänker jag på den filmen varje gång om man köper lösgodis så finns det såna här Lakerisgodis som är ja. Typ små fyrkanter som är blåa och vita Mm, det gör det De får man ju tänka på Just det, det är som det där knarket I den där filmen mm. Att jag tänker på det undermedvetet Men någonstans så vet jag inte Var fan det kommer ifrån Nej, men då är det från man... den då Helt enkelt Precis Eh, ganska kul film Och eh, en av mina favoritscener Är ju när han har gjort sådana med laxermedel Jag måste ändå säga När jag inte pratar laxermedel så måste jag ha ett sådant exempel till eh, När det är ett gäng nynazister Som ska testa på det här knarket Och alla ligger och skiten ner sig Det är jätteroligt mm. Absolut, och det så, kommer jag faktiskt så, ihåg nu när du Och så kastar han in en, en toalettrulle Eller en sån toalettpappersrulle Och de typ ligger och slåss om den <laughs> det är jävligt konstigt. Man ligger och sketer ner sig. Byxorna mm. är ju helt förstörda. Varför? Det känns som att det är kört. Varför skulle man vilja ha toalettpapper då? Man vill väl, man vill väl duscha och byta kläder? Ja, det, ja, jag håller med dig. Det hade man verkligen velat göra. Det är nog bara för att det ska bli roligt. Men de lyckas med det. Och så går han runt också med golfklubbor. Jag vet inte om det är... Är det hans weapon of choice är det någon form av Casey Jones? Eller är det mest för att det är lite coolt? Jag jobbar med Casey Jones. Heter han inte så Turtles? Ja, just det. Precis. Med hockeymasken Och så ja. har han ju, det vill säga baseball tre och golfklubba. Och ja, där. Ja. Jag kunde inte placera det namnet först, men så är det ju. Jag blev osäker på om det är så han heter, men det måste det väl vara. Jo, ja, ja. Det... Det är det, absolut. Jag får fråga doktor Goggren nu. Jo. Men du har rätt. Det är så han heter. Casey var bara Jones som... lokförare står det här. <laughs> Okej. Okay. Nu blir jag så här. Eh... Jo då, det är Casey Jones. Mm. Ja, då är jag. Han är med i första live-action-turtlefilmen va? Just det, uh... ja han har golfklubbor och så har han en hockeyklubba och så har han eh, baseballträ. Mm. Och en eh, typ hockeymask. Ganska cool karaktären då. Mm. Det håller jag med om. Nej, så. Vara någonstända modegrej. Att eh, det är lite coolt eh, med kilt. Det är, ett, eh, det är ett plagg som man inte utforskar så ofta. Och så kan man ha en golfklubbväska som en accesso accessoar. Mm. <laughs> Är det något sånt de försöker få till den grejen ja, fattade ja, inte. Ja. Det såg coolt ut men ja nej, jag jag vet fan vad de tänkte helt och namn. Men som med The Matrix att såna långa läderrockar någonting som liksom coola gotar mm. kanske hade men sen helt plötsligt så hade nördar det. Tillsammans med alldeles för korta jeans och echo dojer liksom. så, så mm. Matchade inte alls. För att Matrix Nej, gjorde det, det coolt. Var det ett försök till att göra kilten cool? Den är cool. Kanske. Ja, det är klart som fan den är cool. Men den är, inte cool, i, den är cool i Braveheart. Den är inte cool i en b action -film. Nej, och kilten är bara cool Om det är någon som faktiskt Har en kilt med Mönster och färger som tillhör Den släkten, eller klanen heter det kanske <går> Ja <går> Då är det coolt eh, Lite konstigt när folk som inte har En koppling till mönstret Eller färgen, om man tänker på det Mm Nej, så den filmen var också sån där just den där jäkla filmen ja, han ska åka och sälja något superknark och så är det någon skurk som vill åt det och så vidare Rätt spännande mm. film ja Man fattar ju direkt hur den kommer att börja och sluta och så har det en fotbollsmatch där i slutet och så händer det lite fräna grejer det är väl någons huvud som exploderar mm. och såna här grejer Ja, <laughs> precis Ultrahull är... på något sätt och lite Ja, det kan och... man väl lugnt säga det är verkligen verkligen en film som du kan bara sitta och kolla och vräka i dig en massa popcorn. Mm, popcorn eller ja, Exakt. Ja, den skulle jag vilja se om. Ja, men det, ja, jag håller med. Nu när du har pratat om den så så skulle jag absolut kunna tänka mig att göra det också. Mm. Har du någon mer film? Nej, jag tycker att jag har pratat om det som jag vill prata om och ja. du har också fått mig att minnas lite saker som har varit kul att uh, prata om. Ja, jag har fått vara kortfattad och försökt, jag har nästan pressat ur med någonting att säga om filmerna det kanske har märkts. Nej, uh... absolut inte. Ja, jag tänkte så här: tänk om Joel är en sån här smakare nu som ska nämna pianisten eller något sånt där. Ja, nej, jag hoppade faktiskt över den och valde att fokusera på lite andra idag. Nu är det så jag tycker naturligtvis att pianisten är väldigt väldigt bra, men det kändes inte som jag vill inte prata om den idag helt enkelt. Nej, det är roligare att prata om filmer med mycket könsskämt. <laughs> ja, det blev ju så och det är underhållande som fan. <laughs> för, för det är någon som lyssnar där och bara, ja just det, den där ja. Ja, Det där tyckte man var roligt Idag kanske det inte är så roligt Men det var väldigt roligt då mm. Nej, men, ja, men Tidigt 2000-tal, det var något Magiskt med det på något sätt Det kanske mm. är för att det är nostalgiskt för oss Som var tonåringar då. Ja, det, men, det är klart att det är så Men det känns också ganska mycket som att det fick som Både filmer och spel fick en Bra vändning Där mm. 2001-2002 2003, att då börjar det hända grejer och sen så blir det bra på riktigt 2005-2006 Mm. När man börjar få lite ordning på grejerna. Ja, men det ja. var en spännande tid att leva i faktiskt. Mm. Och det känns det det. som att de, den typen av standard som sattes då utvecklar man fortfarande idag på något sätt. Mm att eh, kolla du på spelen som kommer idag ja, men det var runt där i kring som spelen började bli mer så. Ja, jag håller med. Så man får inte riktigt alltid det här superbanbrytande att nu, nu har det satts en ny standard, nu är det det här som gäller som det var där med spel som kom på 90-talet eller kanske till och med 80-talet men då var jag för liten. Och så blir det som att det blir ett paradigmskifte på något sätt för varje ny konsolgeneration eller någonting. Nu känns ja. det mer som att man har hittat en grej som man bara kan utveckla på. Att okej, okay, men nu, nu, nu är det så bra det kan bli. Nu är det bara att göra detta bättre. Ja, det, återigen. Du, du nailar dina kommentarer idag faktiskt. <laughs> <laughs> ja, jag är i hög form. Verkligen men ska vi säga så nu då kanske att eh, nu har ni fått höra om vad vi spelade och vad vi tittade på kring eh, 2002 mm. ja. så kanske det är dags att runda av nu och eh, där sakser sammanbinden sammanbinden ja så är det och eh, som vanligt så vet ni vi är väldigt glada att det är så många som lyssnar ja. så tack så mycket att ni fortsätter att göra det så ja. Hörs vi igen om en vecka. Ja, tack ska jag ha och tack ska ni ha. Vi säger så hej.